45. Чому ненавидять американців? Клер Клермінтон до «Таймс» був опублікований у найгірший період діяльності сенатора Маккарті, і її чоловіка вигнали через 20 годин після того, як лист надрукували. «А що ж такого страшного було в тому листі?» – спитав я. «Найстрашніша з усіх різновидів зрада», – сказав Мінтон, – «полягає у твердженні, що американців не люблять повсюди, куди вони приходять, щоб вони там не робили». Клер намагалася довести, що в американській зовнішній політиці треба розраховувати на ненависть, а не на вигадану любов. Американців, безперечно, справді ненавидять у різних краях. Люди ненавидять одне одного в різних краях. Клер у своєму листі зауважила тільки, що американці, як усі люди, можуть викликати ненависть це нормально, і було б нерозумно вважати, що для них буде зроблено виняток із загального закону. Однак комісія з перевірки лояльності цього не помітила. Вони звернули увагу лише на те, що ми з Клер здогадались. Американців не люблять. А вже ж, але мені приємно бачити, що ця історія скінчилася добре. «Хм – Хм, відгукнувся Мінтон. – Нарешті все владналося, – пояснив я. – Бо ви зараз прямуєте до посольства, яким будете керувати. Мінтони знов обмінялись тими співчутливими дюпрасовими поглядами. Потім Горлік сказав. – Так, ми їдемо по Райдузі, щоб знайти свій горщик із золотом.